або бо явно відчував себе у звичному середовищі серед своїх у безпеці. Хоч Клим не розумів, що саме могло загрожувати немолодому зубному лікареві. Валівши Кошовому триматися поруч, він пірнов у галасливий натовп, вітаючись на ходу, мало не з кожним третім, встигаючи при цьому запитати одних про справи, інших про здоров'я дітей, третіх, чи не болять зуби. І якщо болять, то радив не відкладати, приходити до нього в кабінет негайно, лавіруючи між гендлярами і покупцями з управністю лоцмана, котрий ладен провести корабель найскладнішим, найпідступнішим фарватером Йозеф, перетнув площу і звернув до найближчої вулички. Тепер унатопі Клим вже справді не встигав за ним і довелося гукати, аби поводир зупинився. Той терпляче почекав, а коли Кошовий, трохи засапавшись, наздогнав, пояснив кивком голови, вказуючи напрям. «Пошу, пана, дивіться і запам'ятовуйте. Заблукати складно. Ось, зволите бачити синагога, поуч, миква, жидівська лазня». І як самі шукатимете мій дім, запитайте вулицю Лазневу. Тут усякий покаже. Далі за нею вулиця Ламана. Така і назва, і вона своїм розташуванням цій назві цілковито відповідає. Ходімо. За ринковим майданом було вже не так гамірно, хоч крамниці з гендлярами були і тут. Причому кількості, яку Кошовий не спостерігав у центральній, поважнішій частині Львова, і приблизно таку бачив у Києві на Подолі, теж передмісті, котре з недавнього часу непомітно ставало важливим і невід'ємним міським продовженням. Шацький, простуючи лазневою, далі вітався на всі боки то ледь підносячи капелюха догори, то просто торкаючись пальцями крисів. Настрій уже помітно поліпшився. Завернувши до себе на ламану, Враз зупинився, вклякнув стовпом. Не чекаючи такого, клим, дриботячий позаду, налетів, штовхнувши поодаря в спину. Швидко говтавшись, негайно вибачився та йозив раптом. Утратив до свого гостя інтерес, принаймні на короткий час, і Кошовий раніше почув, ага, Шацкий, то ти вже таки прийшов додому, і вже потім побачив жінку, якій належав голос. Вона стояла перед ними серед вулиці на Бруківці, розставивши міцні сильні ноги, взуті в грубуваті черевики з тупими носами. Здавалося, жінка впирається в брук, намірившись витримати ворожу навалу і при цьому встояти. Зріст середній, практично один в один із заскоченим шацьким, його робив трошки вищим хіба капелюх. Натомість ця нестара ще жінка трохи роздалася в що купі з впертими в боки руками додавала їй воєвничого вигляду. Нижній край ненової, проте чисто випраної білої блузки, застебнутої під горло, ховався під широкою спідницею із шотландки. Шию прикрашало простеньке намисто, волосся кольору густої смоли було закручене в узлом на голові і нагадувало велику гулю. Знаючи, що далі буде, і випереджаючи словесний водоспад, Йозеф виставив перед руки, ніби затуляючись розчепиреними долонями. — Естер, мовчи, Естер! Мене виправдали і відпустили. Невже ти думаєш, що поліція пускає людей на волю, якщо вони у чомусь винні? Ти хіба не знаєш, що таке цісерське правосуддя? — І що це таке? — грізно запитала Естер Шацька. — Це... А справедливість, жінко, це закон і порядок. І потім сама знаєш зараз у Львові, є кого і за що саджати за грати. Шли мазли із бомбами та револьверами, зовсім утратили всякий сором. Хіба Шацький повинен займати чуже місце у буцигарні? Лиш тепер Клим помітив за зустріч у Шацьких, з цікавістю стежить, якщо не вся вулиця, то щонайменше мешканці найближчих будинків. Відчувши частину уваги тотешніх євреїв, також і на власній персоні, в чергове зніяковів повів плечима, сильніше стиснув ручку саквояжа так, ніби це могло допомогти, аби від чогось урятувати. Тим часом Естер посунула на Йозефа. Можливо, я й поняття зеленого не маю, що воно є цісарське правосуддя, мовила сувора. Але в такому разі, Шацький, ти розчарував мене зараз куди більше. Бо бачу я, ти погано знаєш жінку, з якою прожив із Божою поміччю вже дванадцять років. Як мені ставитися до цього, Естер? Ну хіба я тебе не знаю? Шацького знає половина Львова, інших Шацький знає сам. Завершила Естер, чуту вже сьогодні приказку. Але дружина для тебе виняток. Ти знаєш усіх, крім власної жінки Шацький. Господь із тобою, Естер, чому на Бога тобі таке зайшло в голову? Якби ти знав мене, Шацький, так, як я знаю тебе, ти б зрозумів, не встигли тебе відпустити, а до мене вже добігли чутки про твоє звільнення. Мазлтов, якщо тебе звільнили, значить ти не робив того, «В чому тебе звинуватили за наклепом Лапідуса?» «То це Лапідус?» «Міг би здогадатися відтоді, як він відкрив у передмісті власну практику. Такого конкурента, як ти, позбавляється вперто. Плеще своїм липким язиком, щоб він у нього відпав, кому попало, де завгодно і що в голову бреде. Він не знає, «Шли, Мазл, що єдиний, хто здатен загубити Шацького, це ти сам, Йозефе! Знову ти за своє стер, ще й при людях! Хіба людям нічого про тебе не відомо? Я вже дванадцять років із того часу, як народився наш первісток, шукаю, де ти закопав свої таланти!» і сушу собі голову. Чом не хочеш викопувати їх назад? І невже ти не міг здогадатися, що твоя Естер дізнається про твою невинуватість? Як погано ти думаєш про свою дружину Шацький? Ось через що відразу з поліції не поквапився додому. Тебе ж не годували в поліції? Чи зараз у тюрмах годують краще, ніж удома? Тоді я дуже перепрошую, чоловіче, повертайся назад, нехай тебе харчують там. Але чому ти подумала, Естер, що я не квапився додому? Навпаки, я дуже поспішав, аби потішити тебе і всю вулицю приємною новиною. Шацький не робить підпільних абортів. І мені ще доведеться мати серйозну розмову з пройдисвидом Лапідусом. Естер сплеснула руками, закликаючи сусідів у свідки. «Подивіться на нього, жиди! Послухайте його!» Чи я не знаю, де тебе тримали? Чи я не відаю, скільки часу забирає піша прогулянка від управи додому? Ти мав повернутися дві години тому, Шацький. Де тебе носило? Ти боявся йти додому? Отже, невпевнений у собі, то Лапідус щось угадав і рило в пуху, га? Тепер уже Йосиф озирнувся до Кошового, шукаючи в його особі підтримки. «Естер, я добре тебе знаю. Ти, як завжди, спершу підозрюєш та винуватиш, а вже потім спокійно слухаєш, як усе є насправді». «Мабуть, діти, за час, поки не було татка, зробили тобі нерви, моя Фрейгале. Пояснюю. Я чекав, поки відпустять ось цього Шикиця. Йому потрібна допомога. Його обікрали ці мушигець-батяри». Йому нема куди піти, і він, напевно, хоче їсти, бо, на відміну від мене, зранку не снідав, потрапив у поліцію просто з вокзалу. Праведний гнів старшацької мов, за помохом чарівної палички, миттю змінився на милість. Лице таке суворе, враз розпливлося в широкій посмішці, і Клим побачив, вона молодша, ніж виглядає». «Він голодний! Вей, Йозеф! б бути відразу з цього не почав, то ти затримався, аби запросити в гості молодого чоловіка!» «Ти більший, шли мазул за лапі, ось що я тобі скажу. Бо не попередив, що в домі будуть гості. Як же я міг, фейгале, мовчий, шацький, ти сказав, я почула. У нашого гостя є ім'я? Чи ти далі зватимеш його Шикецем? Йозеф Кашляну, для солідності, прошу знайомитися, Естера. Краще з того, що є в моєму домі, звісно, крім дітей. Молодого чоловіка звуть Климом, він не мовоч більше людям голову, Шацький, запрошуй, бо ким би він не був, не має права лишатися голодним, раз потрапив до кракідалів. Розділ сьомий. Оселедець на яблучній підкладці. Жодних розкошів у помешканні зубного лікаря Кошовий побачити не сподівався. Тож зовсім не здивувався, пройшовши у квартиру на першому поверсі, Доволі занедбанного прибуткового будинку. Тут було доволі просторо, адже розмір кімнат був більшим, ніж зазвичай у забудованих бідних кварталів. Вочевидь, зубний лікаршатський таки мав пристойну практику, аби дозволити собі вибрати кращу з гірших осель, бо тут власник усе ж обладнав ватерклозет. Проте простір було страшенно захаращено. Більш-менш у порядку Шацький тримав хіба свій кабінет, чи не найменшу тут кімнату, куди Клим устиг зазирнути краєм ока. Двері господар причинив не до кінця. Та Йозеф трошки підштовхнув гостя в спину, і той вирішив, Шацький не квапить його до столу, а не бажає, аби стороння людина пхала носа в його свята святих. У залі, куди Клим вступив, Найперше кидався в очі важкий стіл на прямих, звужених донизу ніжках. Овальний та досить широкий, розрахований на велику кількість гостей, що явно вказувало на хлібосольність хазяїна. З дверей, котрі вели до сусідньої кімнати, спершу виткнула цікава личко, а потім вийшла сама дівчинка років десяти, дуже схожа на істершацьку, особливо круглими чорними очима. Мимоволі Клим спіймав себе на думці – Якщо зараз у цих очиськах можна втопитися, що буде, як років за вісім, вони справді почнуть зводити з розуму молодих людей. Чорне волосся, заплетене в дві кіски, тонкі й тугі, кожну вінчала простенька біла стрічка. Кліпнувши, дівчинка мовчки кивнула вітаючи гостя. Грий вам, господар! Представив доньку, зробивши рукою жест, котрий сам, напевне, вважав елегантним, театральним, але збоку це виглядало не надто зграбно. То моя гордість, моя принцеса. Бог не може бути одночасно всюди, пане Кошовий, тому він і створив мою Естер. Вашу Естер разом із іншими жінками, котрі стають мегерами, у Тоні Шацького звучали поблажливі нотки. Колись хтось скаже так по мою риву. Він подсмокав губами, ніби добираючи ще слів. Донька при цьому скромно опустила очі. Та раптом із тих же дверей виткнулася ще одна дівоча голівка. І ось уже біля риви стояла інша, ще менша копія Естер. Сестричка мала років шість, волосся вільно лежало на плечах. Їда – найдавніша на світі юдейське ім'я. Гордо промовив Йозеф, тут же запитавши з удаваною суворістю. «Дівчата, ви вже помагаєте мамі?» «Мама не сказала, що треба робити», – пискнула Їда, взявши при цьому риву за руку. «От вона більше схожа на її матір». На дівчинку націлився вказівний палець батька. «Скільки разів тобі нагадувати, чоловіки чимало б досягнули, аби жінки менше говорили». «Навіть якщо я ніколи не скажу в цьому домі нічого в голос, ти не робитимеш більше, ні схочеш!» – зухвало труснула кісками рива. Тепер Шацький перенацілив пальці на неї. «Прошу бачити, пане Кошовий, я сам плутаюся, хто із цих двох подібніший до їхньої матері. Дав би їй Бог здоров'я. Ще не думають про те, де татко братиме їм посах» а вже повторюють за естем усе, що вона звикла говорити. Раз у нас рейвах, значить тата вдома. Це сказав хлопчик років дванадцяти, худий, горбоносий, короткострижений, схожий на Йозефа. Вийшов із інших дверей, тримаючи під пахвою грубеньку пошарпану книгу. Лице видавало справжній вік, та жилетка, вдягнена поверх сірої полотняної сорочки, все ж робила його трошки старшим. Шмулю, ти знову сидиш у батьківській спальні. Тепер обурення Шацького було справжнім. Я тебе просив, я тебе заклинав. Я водив тебе до Еба Якова, аби він дав на станову. Хлопчики у твоєму віці не повинні сидіти на батьківському ліжку. Я сидів на підлозі, перервав Шмуль, із чого Клим зрозумів. Батько із сином так гарикаються вже досить давно. Дай мені почитати книжку, коли оці дві. Герутене влаштували в тій кімнаті рейвах. Мені нема де спокійно вчитися. Поц! проспівав у відповідь дружній дівчачий хор. «Ну, і як ви мені накажете жити в цьому домі? Шацький накреслив над головами дітей якесь ритуальне коло. Шмулю! Ти не читав на підлозі, ти взяв книжку і спав на батьківському ліжку. Таких лінивих, як ти, я не бачив, скільки живу. Ти будеш мені говорити, що це не так? Звідки лясі з дверей почувся дитячий плач. Дівчатка озирнулася, шмуль випнув груди з переможним виглядом, копіюючи батьків жест, а в залі з'явилася Естер. Незважаючи на сина, спрямувала стріли праведного гніву на донюк. Це вас так можна залишити на вашого брата? Це ви так дивитесь за Даніелем, поки я чекаю на вашого батька? «А вона не хоче!» – пустивши руку сестри, гіда тицнула на неї пальцем. Риво, відступивши на півкроку, легенько вдарила меншу по поправиці. «Це вона не хоче!» – каже, Денні постійно плаче. «Ви теж постійно плакали!» – суворо цикнула естер, відмахнулася, даючи зрозуміти, розмову завершено, і діловито роззирнулася. «Риво, вертайся до Денні, ти старша!» «Ідо, ти мені потрібна!» Все одно вас з гідою зараз не можна лишати в одній кімнаті. Шмулю, якщо ти хочеш читати, або тобі просто ніде себе діти, йди в батьків кабінет. Все одно йому, як я бачу, він не скоро знадобиться. Шацький, ще мій покійний тато, говорив про тебе, будеш великою людиною, якщо захочеш працювати хоча б із цікавості. А цікавитися тим, що не стосується людських зубів. «Запрошуй пана до столу». Розставивши все та всіх по своїх місцях і лишившись вельми задоволена собою, Естер знову зникла в напрямку, де, як зрозумів Клим, знаходиться кухня. Понуривши голову за матір'ю, подріботіла їда. Скривившись, повернулася до кімнати рива, а Шмуль з виглядом, ніби справді здобув щойно серйозну перемогу, посунув до батьківського робочого кабінету. Поки він ішов, Стишився дитячий плач. Тепер чоловіки лишилися в залі самі. Йозеф полегшено зітхнув, а Кошовий зрозумів, чому Шацькому потрібен стіл саме такої форми та розмірів. Вони всілися, аби бути один навпроти одного. Лікар витягнув і склав перед собою довгі руки, переплівши пальці. Клим же, мостячись на стілець, відчув, як той зрадницьки рипнув під ним. Не сильно не було підозри, що зараз розламається, та все ж меблі розсохлися, і служити їм, поки господар не втрутиться, лишилося недовго. Принаймні Кошовому напрошувався саме такий висновок. Зате стіл стояв міцно, здавалось, назавжди. «Так ми по щось почали з вами говорити», – нагадав Йозеф. «Хотілося кинути щось на зубок». Клим справді зголоднів, тож було не до зайвих церемоній. Нейже сіли за стіл, мовив шацький так, ніби одного цього факту вже досить для насичення. Приймаючи й таку гру, Клим знизав плечима, демонструючи сумірність, кашлянув ну і ще мене цікавить Магда Богданович. Якби ви знали молодий чоловіче з кількох добродіїв різного віку і в статусі. Набагато вищому, за наші з вами, цікавиться ця особа. У мене не той інтерес, поквапився пояснити Клим, бо майнуло Шацкий ще подумає, не дай Боже, про спристрасть або чого доброго кохання з першого погляду. Молода, вродлива і, поза сумнів, шляхетна пані, поводиться з поліцяями, як зі своєю челяддю, чисто тобі цариця з придворними, як не сослугами». — Королевна, — сказав Йозеф, смачно подсмокавши губами. — Королева, тут ви вірно вгадали. Королева, цариця, нема жодної різниці. Мене дивує, що перед нею во фрунт витягуються високі поліцейські чини. І не лише поліцейські, Шацький розплів пальці, відбив ними по поверхні столу легкий дріб, гукнув. — Естер, ми вже сидимо тут із гостем неперестойно довго. Ніби Живою відповіддю в залі з'явилася гіда, несучи на круглій тарілці, складені в стосик жовтувато-сірі пласкі хлібці. Кошовий готувався, що йому в єврейському домі запропонують мацу, і, чесно кажучи, зараз готовий був нею й обмежитись. Подумки, лаючи себе за нестриманість, Клим підхопив один твердий прямокутний шмат, не встигла дівчинка поставити тарілку на стіл. Жадібно відкусив, захрустів, позбавленим смаку й запаху прісним хлібцем. Шацький дивився на нього без краплі осуду, лише промовив з тим, що за приготує сте, смакуватиме краще. Жуючи, Клим мовчки кивнув, а хазяйка тим часом унесла в руках широкий та видовжений, схожий на човник, таріль. Різко запахло оселецем і ще чимось, не зовсім звичним у такій композиції. Коли естер поставила страву перед ними, Клим утрятив остаточне почуття міри. Підтягнув таріль ближче, роздивився. Справді, то був подрібнений пряний оселедець, присипаний цибулькою. Сіру субстанцію, на яку вправні хазяйчині руки перетворили солону рибу, рівномірно та охайно розклали поверх чогось зеленуватого, подібного до перетертих овочів. Одні запахи сильно перебивали інші. Поки Клим гадав, Естер пояснила, маєте оселедець на яблучній підкладці. Риба з яблуком, перепитав Кошовий, хоча почув усе дуже добре. «Ми не їмо таке щодня», – ставив Шацький. «Це просто робиться досить скоро. Перебкуска, аби недовго чекати. Ніколи не куштували. Дуже рекомендую». Хм, «А звідки зараз яблука? Липень до врожаїв ще далеко?» «Жінки з довколішних сіл зберігають певні сорти в льохах», – пояснила Естер. Їх не так багато, але досить, щоб привезти сюди на Краківський базар». Цілими ті яблучка вже не зужити. Зате можна дрібненько натерти, додати чорного перцю, перемішати і розкласти так, аби шар підкладки не виглядав тонким. Можна змішати з перетертою морквою, тоді красивіше виглядатиме. І зверху оселедець? Оселедець нагору, кивнула естер, дістаючи очевидне задоволення від подібних пояснень. Не треба перемішувати. Прошу, брате, смачного а Клим зробив жест у бік вільного стільця, хазяйка похитала головою. «Мені ще треба думати, чим повечерюють діти, бо пан Шацький через зусилля пана Лапідуса має відмову від кількох хворих, спроможних заплатити за візит». І вже йдучи кинуло через плече, хоча для цього нашому Шацькому не завжди потрібен Лапідус. Його Бог послав. «Чому?» – не зрозумів Кошовий. «Хто би ще давав йому привід бити байдики?» Ці слова пролунали вже з кухні. Йозеф красномовно розвів руками. «Хм, «Живемо, душа, в душу, більше дванадцяти років. Шмуль наш другий. Перша дитина померла на третій день. Ми не встигли дати їй ім'я. Естер з того часу боялася вагітнити, навіть плакала. Мусили не асу двох ходити до Абина. І хоч далі діти пішли на радість, Відбіток є. Часом дає нервам волю. Я не обговорюючи вже подружнє життя, тим більше у домі цього подружжя, стримано відповів Клим, далі не зовсім розуміючи, як варто себе тут тримати. Я у вигіднішому становищі, бо маю право згадувати власну дружину у власному помешканні. Ви їжте, пане Кошовий, найкраще робити ось так. Узявши виделку, Шацький підчипив шматочок оселеця, разом із яблучною підкладкою поклав на мацу, відкусив чимало захрумків. Беручи з нього приклад, коли ми собі пригостився. Перець додавав кислоті яблука пікантності, так само як прянощі оселецьового засолу. Деякий час чоловіки втамовували перший голод. Першим заговорив Йозеф, перед тим витершив губи серветкою. Так от, про пані Богданович. Хочу вам сказати, молодий чоловічий, що особа ця дуже втаємничена. Або, інакше кажучи, коли бачиш її вперше, відразу виникає бажання розгадати ту саму романтичну таємницю. Тільки ви помиляєтесь. Я? А чому я? Раз, не ви, не лише ви, пане Кошовий. Усякий, хто бачить пані Марду вперше і не знає того, що не дає спокійно спати багатьом мешканцям Львова. Ох, як багатьом! Навіть президента міста це стосується. Марда така небезпечна не для всіх. І потім зарозу становить не сама пані Богданович. Вона – молода вдова». Ті сильні міста нашого, котрі рахуються з Мардою та не заперечують їй, коли ця особа щось скаже чи чогось забажає, бояться спадку залишеного її покійним чоловіком. То, прошу, дуже правдива бомба! Варто лише запалити гніт? Усі тремтять від думки, що молода вдова дійсно колись зможе його запалити. Усі це хто? «О, перелік людей величезний! Двісті з гаком осіб, починаючи від згаданого мною шанованого пана президента міста!» Климове віко сильно смикнулося. «Слухайте, пане Шацький, ми домовилися не панькатися. Гаразд, слухайте, Шацький, я приїхав зранку, а таке враження, ніби прожив тут половину життя!» Забагато вражень для першого дня у незнайомому місці, і ці враження вже перемішалися, я втомився. Правда? охоче вію. Тому дуже вас прошу, не ходіть колами. Прямо скажіть, чому Макда Богданович має право ось так запросто говорити з поліцейськими та впливати на їхні думки та рішення? Не лише на поліцейських, господи Шацький. Терпець урвався. Кошовий грюкнув кулаком по столу. Дзенькнула тарілка. Йозеф хитнув головою, цокнув язиком. З кухні до зали зазирнула естер. «Шацький, ти зараз у всій своїй красі. Ти доводиш своїми розмовами до сказу не лише мене. Не забувай, що людина не сидить у тебе в кабінеті з роззявленим ротом, тому не може тобі нічого відповісти. Цей молодий чоловік такий має гострий язик та характер. «Жінка!» – долоня Йозефа лягла зліва, де серце. «Прошу тебе, жінко, йди, заберися, не тріпай мої нерви!» «Ми про все домовимося самі!» Естер гордо піднесла голову і знову залишила чоловіків самих. За цей короткий час Кошовий встиг засоромитися і відіграти назад. Віко смикнулося ще сильніше. «Пробачте, я не повинен, був пусте!» Легко подарував йому Шацький. Нові часи, стрімке життя, нерви. Хочете коротко? Поясню вам так коротко, як можу. У кайсло, про яке згадала моя Естер, часом сідають такі люди, котрі хочуть виговоритися, але не знають кому. Тож скромний зубний лікар у них на зразок сповідальника. Естер не права. Коли треба, Шацький уміє слухати, не реше говорити. І ось мої вуха чують таке, чого вуха небагатого скромного жида не мали б чути ніколи. Ви знову за своє навпаки. Я випереджаю вашу цікавість, бо ви ж неодмінно хочете знати, звідки я знаю про все це і навіть більше. Я зрозумів, не тягніть уже». Шацький знов сплів пальці. Марда була одружена з начальником кримінальної поліції паном Густавом Богдановичем. Густав Богданович був старшим за дружину на 30 років. Коли одружився вдруге, за рік після того, як сам овдовів, містом ходили різні чутки. Не стільки пояснювали рішення Богдановича, скільки розбирали наміри Марди. Але відставки начальник кримінальної поліції не дочекався. Помер через апоплексичний удар. Вдавали за ним щирі сльози. Про її причетність до смерті не дозволяв собі говорити ніхто. Тим більше великих статків при собі Богданович не залишив. Жив у козенному помешканні. Лишити його за вдовою не могли. Але вона мала покровителів. Та ж досить люксусово влаштувалася і досі живе на третьому полосі Жоржа. Щоправда, саме зараз там почали будівельні роботи. Пані знайшла тимчасовий прихисток де інде. Проте помешкання в готелі лишаються за нею. Щойно все скінчиться, пані вдова повернеться назад. Ближче до суті справи, Шацький, перепошую. Тут усе важливо. та повернемося до сумної дати. Отже, невдовзі після поховання він, витримавши театральну паузу, повторив. Незабаром пане Кошовий підтвердилися чутки про картотеку пана Богдановича. Картотеку? Збирав компрометуючу інформацію практично на всіх – від президента міста, депутатів, банківів, промисловців до прокурорів та суддів. Сам один робити це не міг. Задіяв штат агентів, котрі збирали небажані відомості за особистим розпорядженням Богдановича і отримували за те додаткову платню. Вони ж, до речі, потім і розбокали. Шукати не пробували? Спершу агентам не повірили. Думали, ціну собі набивають при новому начальстві. Але Магда незабаром після смерті чоловіка десь за півроку дала зрозуміти усе в неї. Пан Густав заповів зберігати. Де він ховає усі ці теки, що в них такого не знає ніхто. Верніше всі, хто фігурує, знають, бо рила, як кажуть, у пуху. Ще б хто не знав про власні гріхи. Вона, як ви бачили, молода, здорова та водлива. Житиме, слава Богу, довго, тож триматиме у кулачку всіх сильних міста чого. «Ошовий пошкріп по тилиці. Ось воно, що виходить! Її яка користь! О, усякий, кому магда скаже, готовий виконати будь-яку її забаганку!» Йозеф знов розвів руки. «Хіба це не це втілення заповітних мрій кожної жінки? Хіба не в цьому суть жіночого щастя? Ха -ха. Запитайте у моєї Естер! Вона підтвердить!» а за своє життя пані Богданович спокійна і охороняє весь поліцейський департамент. У її смерті, тим більше наглій, взагалі ніхто не зацікавлений. Чому? Бо всі будуть підозрювати всіх, як після того жити в одному місці. Ні, поки Марда Богданович живе добре і щасливо, всі коруром спокійні. Ну, а вона, не зловживає, «Хіба часом може сказати своє слово в магістраті? Вплинути на депутатів? Особливо ж любить цікавитися справами поліції». Йозеф нахилився, стишив голос. «Ходять чутки, пане Кошовий, що вона за життя навіть давала начальникові кримінальної поліції поради, більшість із яких були цінними і допомагали розкривати злочини». Він знову випростався. Так що, прошу пана бачити, жінка дуже-дуже непроста. Маєте до неї інтерес, послухайте, мудро жда, тримайтеся подалі, їжте ще, оселедець, смакуєш вірно. Розділ восьмий. Міняєш місце, міняєш щастя. Того дня Климові довелося пережити ще одну невеличку пригоду. На фоні всього складного і невеселого, що мав протягом першого дня, історія не вартувала аж такої уваги. Проте для самого Кошового та його найближчого майбутнього вона мала переломне і ледь не ключове значення. Адже метою перемовин, до яких активно долучився Шацький, стало винайдення Климові даху над головою. Двадцятка, виділена йому від імені поліцейської дирекції, забезпечувала одну або дві ночі у найдешевшому готелі. Далі треба було або шукати можливість повертатися назад до Києва, або писати батькові листа з проханням вислати трохи грошей, або жебрати чи розвантажувати товарні вагони на залізничній станції. Варіант телеграфувати татові і просити матеріальної допомоги Клим залишив наостанок, коли інші засоби зазнають фіаско. Найнятися чорноробом було в цій ситуації для молодого чоловіка більш прийнятним виходом. Батько не дуже хотів, аби син тікав від проблем саме до Європи, натякав тікав на інші можливості. Наприклад, виїхати на якийсь час із Києва та відкрити десь у глибинці приватну нотаріальну контору, на тавро неблагонодійного, закарбоване на Климовій столиці губернії, де-небудь у повітовому містечку навряд чи аж так звертали б увагу. Тим більше зв'язки Назара Григоровича Кошового давали можливість дізнатися. Переїзд Климентія, котрий, як погодилося сторони конфлікту, наробив дурниць через власну недосвідченість та схильність до авантюр, до провінції, навіть будуть вітати. Варто йому осісти десь у запорошеному повіті, прирікши себе на добровільне заслання і про подвиги, з часом забудуть. Років п'ять такого от вигнання, і можна сміливо повертатися до рідного Києва. Звісно, Кошовий молодший на подібний крок категорично не погодився. Мислячи не лише тактично, але й стратегічно, Клим прорахував запропоновану перспективу на ті самі п'ять років вперед і зробив невтішний висновок. А саме, загрузнувши у провінційному болоті, він не зможе швидко адаптуватися у Києві знову. Так, 20-те століття, яке лише восьмий рік, як почалося, задало стрімкий темп, нехай із запізненням, але російські губернські міста розвиваються таки швидше, ніж повіти, де селянський спосіб життя і мислення не проб'єш навіть гарматним ядром, випущеним з максимально близької відстані. У більших містах усе йде вперед, а включно з освітою та технічними практиками. Відсидівши своє в затягнутій одвічним аграрним павутинням провінції, до активного життя Климові повертатися буде ох як складно. За великим рахунком його матимуть за селюка, котрий з усіх сил прагне підкорити місто. Незважаючи на те, що в цьому місті він народився, виріс, здобув фахову освіту і скочив через неї в халепу. Обираючи між околицями Надніпрянщини та східною околицею Європи, цілком логічно вибрав останнє. І як це виглядатиме, коли вже на другий день після переїзду посилатиме до батька переняті прихованім розпачем телеграми, мовляв, обікрали, жити нема, де людину, на яку розраховував, убили, настрій, хоч вішайся, тому пришліть тату грошей блудному синові. Ні, вже ліпше справді вулиці мести або мішки на станції тягати, аніж це. Цікаво, що Шацький немов прочитав печальні климові думки, буквально витягнувши з нього подібні зізнання. Особливих зусиль не докладав. Кошовому треба було виговоритися, і Йозеф лише підштовхнув його. А коли вислухав, час від часу хитаючи головою, звично цокаючи губами, Рішуче підвівся, в категоричній формі сказавши гостеві слідувати за ним. З дому пішов, нічого до ладу не пояснивши своєй естер, лише попросив не відмовляти нікому, хто проситиметься на завтра. На що дружина відповіла? Постійна клієнтура вже несе свої зуби до Лапідуса. Та вона зробить усе від неї належне, аби переконати людей у криворукості основного конкурента. Нагадавши принагідно чоловікові клієнтуру повернути назад, можливо, лише за умови, що лікар буде вдома у своєму кабінеті, терпляче чекати на всіх, кому потрібна допомога. Якщо ж цього шлимазла ніколи нема вдома, таким, як Лапідус, навіть не треба розпускати злих пліток, аби переванити хворих до своїх кабінетів. Коли Шацький привів Клима до знайомого вже будинку на Личаківський, той здивувався. Вертатися сюди Кошовий не бачив жодної потреби. Грізний двірник Цербером заступив обом незваним гостям вхід, а на Клима взагалі дивився на добрий моком. Бо цей невідомо, хто кричав на нього. І він, поважний сторож брами, якому навіть не всякий пан дозволить собі заперечити, радше дасть крону другу, дав слабину та побіг виконувати наказ. Ставши на смерть, Ульбастий намірився взяти реванш за ранкове приниження, так принаймні зрозумів його поведінку Клим, котрий чудово знав психологію київських двірників і зовсім не тішив себе ілюзіями, що львівські можуть бути інакшими, тим більше, коли вони українці. Але шацького опір цербера не зупинив, почавши скандалити й махати довгими руками перед насупленою двірниковою кирпою. Він таки домігся, аби той покликав сюди пана Веслава Зінгера. Кошового зовсім не здивувало, що зубний лікар із бідних кракідалів знав не лише прізвище та ім'я місцевого домовласника, а й особисто його самого. Подив був, коли той таки вийшов до них, знервований та спітнілий, як зранку, і хіба плішину вже прикривала ярмулка. З кишеньки новенької жилетки демонстративно вийняв позолочену цибулину годинника, клацнув кришечкою та показав названим гостям циферблат, мовляв, нема для них багато часу. Клим далі не розумів, чого хоче від Зінгера його провідник. Та Шацький в той момент менш всього зважав на Кошового. Тут же взяв бика за роги. Маю до вас серйозну та вигідну пропозицію, пане Зінгере. Давайте пройдемо до ваших апартаментів. Не буду я з вами <кхм>, йти, пане Шацький, до своїх апартаментів уперся домовласник. Навіть спробував відтіснити Йозефа Черевцем. Серйозну та вигідну пропозицію можна вислухати на вулиці, я тут чую так само добре, як у помешканні. Весь час двірник нахабно стояв поруч, відійшовши від невеличкого гурту лише на три кроки і не приховував неабиякої зацікавленості розмовою. Можемо й не заходити, легко погодився Шацкий, але все ж таки краще зайти пане Зінгера. Чим же краще, перепрошую? Двері зачиняються, нема сторонніх вух, Хіба ви справді хочете, аби при нашій діловій розмові був присутній ваш двірник?» Зрозумівши натяк, Веслав Зінгер шугнув цікавого й бульбастий, зиркнувши непризну вже на Шацького, забрався геть у глиб двору. «Тепер я вас уважно слухаю, якщо недовго, пане Шацький. Дуже коротко, пане Зінгер». Лікар діловито протер свої широкі долоні. «Ви вже вийшли, що робитимете з квартирою, де сталося нині страшне лихо». Ну, поліція її обстежила. Там лишилися речі нещасного пана Геника. Якщо їх ніхто не затребує, закон дозволяє мені за деякий час або взяти їх собі або продати, але наперед усе одно забрати собі, охоче пояснив домовласник. Є ще різні поліцейські процедури, та думаю, це вже другорядне, як не третєрядне. Ну, хто може претендувати на майно небіжчика, пана Зінгера? У цьому невинному питанні Клим відчув ледь помітний підступ. «Наскільки мені відомо, ніхто!» – спокійно відповів той. Пан адвокат квартирував у мене три останні роки. Нічого не чув про його родину і тих, хто міг би стати прямими спадкоємцями. Знаєте, цінних речей у нещасного не аж так багато. Одягався добре, обшивався у кращих кравців, стежив за модою. Публічна особа мусив мати пристойний, поважний вигляд. Та крім одягу та кількох пар взуття, не знаю, що йому належало. Друкарська машинка хіба? Бачив ще в нього прекрасний золотий годинник, справжній швейцарський брегет. Раніше хвалився Адріатикою, теж непогана швейцарська майстерня, але менше року тому пан Геник змінив марку. І, перепрошую, шановне панство, таки мав справжню річ. Жаль, що зникла. Клима ніби щось підштовхнуло зсередини. Золотий годинник зник? «З квартири? Чому вас це так схвилювало, шановний?» – підозріло прищурився домовласник. «Пан Сойка цінував дорогі точні годинники», – пояснив Кошовий. «За той час, що ми не бачилися, він звичок не поміняв. Але коли всі бігали за поліцією, я оглянув квартиру, був присутній при обшуку, та ви ж теж були там, пане Зінгера». Годинника, про який ви згадуєте, не знайшли ані в кишені покійного, ані в шухляді, ані на столику біля ліжка в спальні. Пана адвоката вбили і пограбували. Поліція вже поставила мене до відома. І я найближчим часом пожертвую грошей. Леві Ізраїль багато. Синагога на нашій вулиці. Не хотілося б мати сумнівну репутацію домовласника, в якого пожильці накладають на себе руки, чинячи гріх самогубства. Ось ви самі підійшли до головного. Шацький знову потер долоні. Забудьте про брегет. Його все одно нема. Костюми та інші дрібниці разом із валізами вам справді вдасться зіпхнути комусь із вигодою для себе. Пане Веславе, ми ж з вами давно знайомі. Без вигоди для себе ви не робите нічого. І то дуже мудо. Інакше це проти заповідей Божих. Жидам Господь наш заповів дбати насамперед про власну вигоду. Лише так усі до кого нас житимуть добре, не зазіхатимуть на наш спокій. Маємо вигоди, можемо ними щедро ділитися. Поки так є, ніхто з розумних людей, наш народ не скуп тебе. Бо чужі ми в світі цьому. Всюди гості, пане Веславе. Годі вже квоктати, пане Шацький. Домовласник почав дратуватися. І Клим його чудово розумів. Сам недалі, я кілька годин тому, дозволив собі зірватися, коли Йозефове базікання почало ятрити самий мозок. Ну «Що за манера у вас починати справу здалеку?» «Натякали на вигідну пропозицію, так кажіть уже! Я готовий слухати!» Шацький виставив перед собою руки, Широко розчіпирівши долоні. «Но-но-но, пане Веславе, я лише підводжу вас до прийнятого вірного рішення. Ви справедливо радієте з того, що пан Сойка загинув насильницькою смертю. За інших обставин ви не могли в найближчій перспективі вигідно здати апартаменти, котрі звільнилися через прикри обставини. Хм? «Ну, хто захоче жити в помешканні самогубця?» Я, вірно, міркую, пане Зіння. Абсолютно правильно, пане Шацький. Так, наче все життя адміністрували прибуткові будинки. А хто захоче жити в квартири, де сталося вбивство, випалив Йозеф, лукаво глипнувши на домовласника. Вулиця... Личаківська доволі престижна для проживання. Тут селяться, женючись за статусом, і пан Генек певну вагу мав. Тільки оця кривава пригода негативно вплине на вартість апартаментів, пане Зінгея. Хіба не так? Заразом це позначиться на репутації вашого будинку в цілому. Вам доведеться знижувати орендну плату, аби заохотити пожильців, це не сподобається вашим шановним колегам. Вони негайно нагадають. Пане Веславе, ви конкуренти, якщо станете збивати ціну, ясно? Ви її опускаєте, а вони ж думатимуть, що збиваєте. Своїми діями ви створите ефект карткового будиночка. Маєте розуміти це. Шацький говорив, а Зінгер хмурнів після кожного його слова. Коли лікар тріумфально завершив невеличку промову, лице домовласника стало зовсім сірим, а крапельки поту, які він час від часу витирав, зарясніли. Кошовий відчув, наближається кульмінація. Чого ви хочете від мене, пане Шацький? голос домовласника звучав глухо. Гатую вашу перебуткову справу та репутацію, скромно мовив Йозеф. Ступив трохи в бік, киваючи на Клима, перевів вам достойну людину, котра, так би мовити, <кхм> збалансує ситуацію. Яким чином? Ви поселите пана Кошового у колишніх апартаментах пана Сойки, і поки він тут обживатиметься і ставатиме на ноги, ви з розумінням ставитиметеся до затримок квартирної плати. Та й взагалі, з огляду на обговорені нами обставини плати ви могли б для пана адвоката Кошового знизити. Звісно, не назавжди, а на узгоджений наперед термін. Погоджуйтесь, пане Зінгере, кращої пропозиції щодо цих апартаментів вам не зробить нині ніхто. Домовласник помовчав посопів під витер уже не хусточкою, а рукавом сорочки для чогось зиркнув на свій годинник, нарешті буркнув. «Ми з вами не на Краківському базарі, паде Шацький. Нічого торгуватися». «Ой, хіба я торгуюся, пане Веславе?» – щиро здивувався Йозеф. «Аби я вмів робити гешефт, рвав би людям зуби. Ви займаєтесь не своєю справою, – процідив Зінгер. – Ну, тож не своєю». Бо, з вашої домовленості з новим квартирантом паном Кошовим не матимуте такі жодної мержі. Ви ж знаєте, шацький дає поради цінні, доречні безкоштовні. За що дістає часто від своєї дорогої Естер? То як по руках? Погоджуйтеся, пане Зінге. Вони ще якийсь час гарикалися та швидше для порядку. Результат. Клим отримав від домовласника ключ від квартири на другому поверсі, яку ще вранці займав Євген Сойка. З обіцянкою нічого з речей покійного не чіпати, якщо десь раптом знайдеться золотий брегет із гравіюванням у середині кришки, чи інші цінні речі передати знахідки Зінгеру, як відшкодування збитків. Усі формальності, котрі узаконюють проживання кошового в квартирі вбитого Сойки, вирішили залагодити пізніше. Домовласник навіть люб'язно взяв цей клопіт на себе. Клим не місцевий, йому складно розібратися в тутешніх звичаях із першого разу. Ще й Шацький ледь не силою примусив пана Зінгера гарно подякувати обом. Допомогли розв'язати досить складну проблему. Климові ж пояснив його нове становище коротко і змістовно, одним реченням. «Мета не метане мета не мазл» тут же розтлумачивши, у нас так кажуть, міняєш місце, міняєш щастя. Вірмо, пане Зінґере. І ось тепер, коли Кошовий почав поволі обживатися на новому місці, Йозеф взяв собі за труд навідатися до нього ввечері напередодні поховання Сойки, аби повідомити час та місце. Звичайно, якщо Клим збирається провести товариша в останню путь, та якби у Кошового були інші справи, він все одно вибрався б на похорон. Хоча, чесно кажучи, цвинтарів не любив. Некрополі смуток навівали. Розділ дев'ятий. Відверто після похорону. До околиці, де розкинувся Личаківський цвинтар, можна було під'їхати на трамваї. Але Клим вирішив прогулятися пішки тим більше, що дорогу вже вивчив і знав, як дістатися Личаківською до вулиці Святого Петра, де величезна арка з гострими готичними шпилями відкривала шлях до Некрополя. За ті кілька днів, що жив у Львові, Кошовий переконався, його новий приятель Йозеф Шацький таки всюди сущий. Тож не здивувався, коли той напередодні з'явився на квартирі покійного Сойки особисто з повідомленням, де і коли ховають адвоката. Провести адвоката Сойко в останню путь прийшло не так багато людей, як думав побачити Клим. Та заскочило його навіть не це. Ніколи не міг подумати, що доведеться колись зважати на віросповідання новоприставленого зважати на церкву. Звик до того, що в Києві та інших малоросійських губерніях покійників відспівують у православних церквах. Виняток євреї котрі обмежувалися смугами осілості, у них ховали за юдейськими традиціями. Вихрещених Кошовий до уваги не брав, вважаючи їх такими ж православними, як і сам. Але службу над Сойкою відправили в костелі, з чого Клим зробив єдиний вірний висновок. Колишній київський адвокат навернувся до католицької віри. Інакше б Сойку не відспівували в костелі Петра і Павла, що належав, як пояснив Йозеф, до Римо католицької конфесії. А так поховали ще й на престижному полі. Утім, Кошвий дізнався, інакше бути не могло. Вигідні місця для останнього спочинку належали всім, хто жив на нижньому Личакові. Саму процедуру прощання не затягували, навпаки, тримаючись на віддаленні, намагаючись ні з ким не контактувати Кошвий запідозрив – Сойку ховали трошки швидше, ніж належить у таких випадках. Коли наблизився, аби й собі провести того, хто його не дочекався в останню путь, боковим зором зловив на собі кілька цікавих поглядів. Не подав виду, кинув грудку землі, поклав квіти і пішов до виходу з почуттям виконаного обов'язку. Але Магда Богданович уся в чорному, з прикритим павутинкою жалобної валі лицем, усе одно залишила скорботне місце раніше. Перед тим устигла перемовитися кількома словами з панами, що теж проваджала Сойку, одного ще й легенько торкнула за руку. На чужому шаховому полі серед незнайомих королів, королев, офіцерів та слонів кошовому не лишалося нічого іншого, крім тренувати мозок гімнастикою робити подумки різні припущення. Розумів адвоката Сойко, знали у Львові, репутацію тут він мав неоднозначну. Що ж київський період життя Євгена Павловича так само не всіяний трояндами, були на ньому свої тернисті кущі й непролазні чагарі. Тим більше непокоїла і насторожувала клима невелика кількість тих, хто знайшов час прийти на поховання. Сюди додавалася інша суперечлива обставина. Кримінальна поліція наполегливо намагалася подати смерть Сойки як самогубство, що означало серед іншого неможливість відспівати грішника за церковним обрядом і, само собою, впокоїти на дальніх полях Личаківського чи якогось іншого кладовища. Не зову. Саме його свідчення підштовхнули Загадкову і впливову Махду Богданович змусити слідчого дати справі хід. Отже, ця молода жінка мала якесь особисте зацікавлення в належному розслідуванні. Між ними щось було? Ще до ближчого знайомства з Шацьким подібна версія мала право на життя, хоч коли Клим працював у Сойки помічником, не помічав за адвокатом надмірного потягу до жінок. Звісно, протилежна стать його цікавила. Кошовий знав про регулярні візити Євгена Павловича як у дешеві борделі на Ямській, так і до приватних салонів, де дами класом вище приймали постійних клієнтів індивідуально. Проте тісних особистих, справді любовних стосунків адвокат ні з ким не підтримував. Навіть уникав їх. Принаймні, такі висновки робив його молодий помічник. Нема підстав вважати, що, перебравшись шість років тому до Європи, пан Сойка свої звички, пристрасті й погляди кардинально поміняв. Хіба перейшов у іншу віру? Але і тут усе не слава Богу, бо Клим, згадуючи весь свій час, проведений поруч із Євгеном Павловичем, не міг покласти руку на серце і щиро визнати, Сойка дійсно був за життя віруючою людиною, но Віросповідання для нього значило надзвичайно мало, а церковні свята він не відзначав, а відбував, немов важку, непотрібну, нецікаву та все ж обов'язкову повинність. Тож, якщо Сойці, підданому Його величності Миколи Другого, було все одно, якому Богу молитися, і чи молитися взагалі, то помінявши імператора на цісаря, байдуже ставлення до церковних конфесій він не змінило. Міркуючи так, кошовий, неквапом вийшов крізь арку на вулицю. Шацький бовванів на протилежному боці, терпляче чекаючи його повернення. Так само не спішила їхати звідси й Магда. Її екіпаж стояв трохи нижче. Молода жінка походжала хідником на когось чекаючи. Зупинившись, Клим, підніс капелюха, зображаючи легкий уклін. Безглуздо робити вигляд, що вони не знайомі. У відповідь Магда гойднула знайомим уже віялом, не виявивши більше жодної зацікавленості. Ні, вирішив Кошовий, тут не кохання. Навіть не грішна таємна пристрасть. У цієї аристократки, котра тримає в кіхтиках, ледь не весь впливовий Львів, не може бути нічого такого з чоловіком, котрий сприймав жінок винятково як повій, дорожчих чи дешевших. Пані Богданович навряд чи продає себе, нехай за великі гроші. Ця вдова зовсім не бідує і може мати все, на що кине оком. Схоже, і становищем своїм зловживає не так часто, але Сойка з усією повагою надто дрібний для її величі запитів та масштабів. А вже ж між ними, вочевидь, мали місце стосунки, точно не близькі, та чи ділові. До послуг вдови, начальника департаменту кримінальної поліції, напевно, надаються кращі львівські правники. З породи тих, із ким ліпше не мати справу, здаючись одразу, бо все одно роги обломають раніше чи пізніше. Адвокат Сойка при всій Климовій до нього повазі навряд чи належав до людей одного з мардою кола. І все ж молода вдова взяла на себе клопіт, турбуючись про похорон пана Геника. Погода цього дня стояла зовсім не жалобна. Спека, якою відзначалася кілька попередніх днів, зараз спала. Доброзичливе сонечко, легенький вітерець, липень у самому розпалі. Не знаючи, чим зайняти себе тепер, але й не бачу, чи потреби далі стояти тут, Клим дочекався, поки мимо проїде коляска, поправив капелюха, ступив на Бруківку, намірівшись перетнути вулицю й приєднатися до Шацького. «Пане Кошовий!» Гукнули не аж так голосно, та досить, для того, аби Клим почув та озирнувся. Позад нього біля цвинтарної брами стояв невеличкий чоловічий гурт. Цих трьох він уже помітив на кладовищі біля розритої могили, вони теж трималися окремо від інших. До клима, говорив, ставний пан у темному костюмі, круглому капелюсі з трохи загнутими вгору крисами, елегантно постриженою бурідкою та смужечкою вусів. На рукавій жалобна пов'язка та вигляд чоловік мав зовсім не скорботний.